21. fejezet Karvajal késő éjszaka kihallgatást kért. A pápa követétől ezt nem lehetett megtagadni. Felség, sajnálom, hogy felköltöttem. Még nem aludtam. Ovidiust olvastam. Igen keservesen írt, mikor Tomiban volt számüzetésben. Engem azonban nem tud meghatni. Én az uralkodó pártján vagyok, és nem a fecsegő udvaroncok pártján. Mi a baj, eminenciás uram? Ég a ház? Igen, felség, ég a ház. Igaz, hogy holnap sereg indul Fridrik ellen, és a vezérletet magára a nádorra bízta felséged? Hiába tagadnám, ha tudja. Igen. Ezt érdemlem felségettől. Így kell ezt nekem megtudni? Kedves barátom, szívességet akartam tenni. A nuncius helyzete könnyebb, ha már nem tehet semmit. De a pápa felség, mit fog szólni, ha megtudja, hogy két keresztény fejedelem háborúját nem akadályoztam meg olyan időben, mikor a török egymás után törli el a föld színéről a még megmaradt kisázsiai keresztény államokat. A török rettenetesen erősödik, és itt a keresztény fejedelmek egymástorkának esnek. Felséget, igen nagy szomorúságot készül okozni a Szentatyának. Nem, én nagy örömet készülök neki okozni. Megverem Friedrichet. Ezzel ő még elég erős marad a török ellen, de én sokkal erősebb leszek. Végre megmenthetjük Európát. Egy közömbös Fridrik és egy sakban tartott mátyás nem menthetik meg. De egy felszabadult, hatalmas mátyás és egy józonságra térített Fridrik megmenthetik. Felségeddel nehéz vitatkozni. Mindenkivel nehéz vitatkozni, akinek igaza van. Akkor nem vitatkozom. Kérem, az én kedvemért, ne induljon holnap a nádor. Mátyás komolyan ingatta a fejét, de karvajal ezúttal nem hagyta magát. Vitatkoztak hajnali két óráig. Akkor a király beadta a derekát. Megállapodtak abban, hogy Györnél a pápa össze fogja hozni az ellenséges felek követeit, és mindenáron ki fogja belülük szorítani a békét. A nádor másnap nem indult Ausztria ellen. Mátyás előre megmondta a nunciusnak, hogy ez csak személyes gyanánt teszi, teljes tudatában annak, hogy hiába teszi, és csak időt fecsérel. Karvajal maga ment Györbe tárgyalni. Onnan megtörtén, és kiábrándulva tért vissza. Felségednek igaza van. Én belefáradtam ebbe a meddő kínlódásba. Megyek vissza Rómába, őszentsége ott több hasznomat fogja venni. És mivel most már szabadon beszélhetek, megmondhatom felségednek, hogy Fridrid császárnál utálatosabb embert még nem ismertem. Őszentségének ezt az álláspontomat részletesen kifogom fejteni. Bocsánatot kérek, hogy eddig késteltettem a dádort, aki remélem, holnap indul. A király egyrekkenő hőségű júliusi napon átment úrigróf hajdani traktusába, amelyet most a királynénak rendeztek be. A királynét nem nagyon felséges foglalatosságban találta, ő felsége egy fehér kölyök macskát, amelyet a váradi püspöktől kapott ajándékba, babaruhákba öltöztetett. A szőnyegen ült, mellette két komorna. Igen jól mulattak a cicával. Mátyás sisakosan, vértesen, ahogy volt, odaült közéjük. Pár percig részt vett a játékban, aztán feltápászkodott nagy csörgés közepette. Isten veled, Katalin, megyek a háborúba. Igazán? Isten veled, Mátyás? Fogsz nekem levelet írni? És hozol valamit? Hozok, írok. De közben úgyis együtt nyaralunk, viszont látásra. Csókot intett vaskesztyűs kezével a királynénak, akit minden héten kétszer egy negyed órára meglátogatott, mert még csak nem is étkeztek együtt. Mikor az ajtóból visszanézett, Katalin már megint a kismacskával játszott. Hatvanba vitte első útja, ott vette az előreküldött felföldi hadak első híreit. Aztán áttette a főhadiszállás szállást szikszóra. Ahogy emberei odafent előre nyomultak, úgy haladt ő is feljebb és feljebb a létszámú udvar udvartartással. Augusztusban lehozatta Katalint Adiós Győri várba, megkérvén Hunyadinét, hogy az illendőség kedvéért kísérje lemenyét. Egy szeptemberi napon Egerben kapta a király azt a hírt, hogy Girzsik le akarja őt taszítani a magyar trónról. A hír azt jelentette, hogy a Friedrich elleni háború, mielőtt még voltaképpen megkezdődött volna, hirtelen megállott. Felbukkant egy béke közvetítő, a cseh király. Egyetlen tárgyalás ügyességével megmentette a császár uralmát, és semmivétette Mátyás életbe vágó diadalát. Most már el kellett hinni a hihetetlent, Gírzsik le akarja tolni a magyar trónról saját leányát, hogy maga ülhessen oda. Mátyás riadót fúvatott. Dúló haragot érzett magában. Semmi annyira nem tudta kihozni sodrából, mintha személyét semmibe sem vették. Itt pedig ez történt. Négyezer lovasa és 1200 gyalogja ott vesztegelt osztrákföldön az ország első zászós urának vezérlete alatt, s ezt a szép, erős sereget Girzsik az ő háta mögött tétlenségre kárhoztatta. Az ő nevében, az ő ügyében, az ő fegyverei felől úgy kötöttek egyességet, hogy még csak forma szerint sem kérdezték meg. Mintha csapásra emelt kardos kezének csuklóját hátulról orvul elkapta volna valaki. Hetek óta a támadó fejedelem lelki állapotában leste a híreket, s most az érkező hír arról értesítette, hogy ingyen izgatta magát heteken keresztül. A beléje szorító támadó indulat mindenáron élni akart. Nem volt más módja erre, mint személyesen menni a Giskra rablói ellen. Még aznap indult. Másnap gyöngyösön hát meg. Onnan ír csak Girzsiknek, mert haragos hevét egy napig szándékosan hűlni hagyta. Le s feljárt szállásán és diktált Bodó Miklósnak a kancellistának. Csendesen, meggondoltan kezdte, de csak hamar kiabálva diktált, mintha szemtől szembe magára a cseh királyra, apósára kiáltozna. Hogy számunkra milyen megállapodás köttetett, nem tudjuk. Tudjuk azonban, hogy emlékezetünk szerint békekötésre, vagy fegyverszüneti megállapodása sem embereinknek, kiket a fent említett főherceg segítségére küldöttünk volt, sem senki másnak megbízást, mint a mai napig nem adtunk. Növeli csodálkozásunkat, hogy embereink mindeddig sem seregeink feloszlatásáról, sem a császárral történt kötésről hírt nem adtak. Ezért tartunk tőle, hogy ez a kötés is olyan, amilyet a császár régebben is mindig kívánt, valahányszor szembeszállott a felséges László fejedelemnek elődünknek jogos igényeivel. Testvérséged előtt nem ismeretlen, hogy a császár boldog emlékezetű atyánkat hányszor csalta meg várakozásaiban, mi pedig, bár ő jogtalankodott velünk, hányszor kerestük vele a megbékérést, hol testvérséged, hol mások közvetítése útján. Mindezt testvérséged igen jól tudja, de soha más nem tudtunk elérni nála, csak egyet. Mihelyt meghallotta, hogy igazságunk kivívására intézkedéseket tettünk és terveket készítettünk, ő a maga fogásaival az összejátszás fegyveréhez nyúlt és törekvéseinket meghiúsította. Úgy hiszük, most is ez történt. De akármi történt, azt nekünk tudnunk kell. Kérjük tehát testvérségedet, szíveskedjék bennünket szabatosan és biztosan felvilágosítani, mi minden történt a császár és a főherceg között, akár végleges határozatként, akár nem, továbbá, hogy a császárnak mi az iránya és a szándéka velünk való dolgaiban. Kérjük ezt, hogy a kapott felvilágosítások után végre részletesebben és tisztában válaszolhassunk testvérségednek, ne hogy aztán akár a császárnak, akár tanácsadóinak fogásai és halogatásai folytán ártalmat szenvedjünk. Jó egészséget kívánunk testvérségednek! Mátyás elolvasta a levelet. Nem javított rajta semmit. Ebből Gérzsik érteni fog mindent. A császár összejátszására és a tanácsadók fogásaira vonatkozó célzásokat alig ha fogja félreérteni. A király és jobbkeze, Vitéz János hosszú órákat töltöttek négy szem közt. Hogy mit beszéltek egymással, az kettejükön kívül teremtett léleknek nem kellett tudnia. És eljött egy éjszaka, mikor már teljesen tisztázva feküdtek előttük Gizsik készínű tervének minden adatai. Tanácskoztak, beszélgettek, hangosan gondolkoztak, de koronként hosszú szüneteket tartottak. Mindketten érezték a hangulatnak azt a kényszeredett feszültségét, amelyel ki nem mondott, de mindenáron hangot kívánó dolgok ülik meg a levegőt. De a király végre kimondta a nagy szót. – János! – mondta könnyedén. – Halli szót! Szövetkezzünk császárval! girzik uramot nyomjuk sarokba! Azt várta, hogy vitéz János elképedve felugrik, de az nem ugrott fel, bólintott. – Napok óta túl fogva ez jár eszömbe. Csak szónon nem kívánkozott. Féltem felségettül. pedig tűlet féltem. No, kibögtük. Gyerünk, hát hogyan épíjük ezt dolgot? Hajnalig tanakodtak négy közt, És másnap a kancellisták majd, hogy meg nem dermedtek az ámulattól. Ami levelet kaptak írni, az homlok egyenest ellenkezett a tegnapi levelekkel. Mintha csak a napnyugat egy éjszaka alatt napkeletté s a jobb oldal bal változott volna. De még csak kérdezni sem mertek semmit, csak csodálkoztak. A király elmúlt. Még arra sem vetett különösebb ügyet, hogy az Ausztriából visszatért Giskra maga vette kezébe a felföldi várak dolgát, és csak hamar erőhatalommal elfoglalta Késmárkot. Mátyás elmosolyodott a vészhírre. A hírnök, aki a jelentést hozta, azt hitte, hogy álmodik. Mátyás mosolygott, mert magában már látta azt a pillanatot, amikor giskra, mint Friedrich hű szövetségese egy szétnapon azon fogja magát észrevenni, hogy tudtán kívül Mátyás szövetségesévé változott. Giskra mátyást fogja szolgálni, és szépen átadja késmárkot is, a többi várat is, véges végig a felvidéken. S a cseh csapatok azon veszik észre magokat, hogy magyar zsoldosokká lettek. Szent István koronája pedig haza kerül. Haza kell kerülnie, mert addig maga a pápa sem alhatik nyugodtan, míg Hunyadi János fiát azzal a koronával meg nem koronázzák. Az országgyűlés a király minden óhaját teljesítette. Eddig az volt a törvény, hogy minden húsz jobbájtelek utána birtokos egy fegyverest tartozik kiállítani. A rendek a húszat leszállították tízre. Sőt, az erdélyi rendek még a tíz telkenkénti fegyveresnél is többet ajánlottak fel. Erdélyre nézve kimondották, hogy a telkek számára való tekintet nélkül a jobbácságnak csak egyötöde maradjon otthon a vármegye védelmére, a többi álljon fegyverbe. A főpapok és főnemesek a magok részéről 12 ezer embert ajánlottak meg, többet, mint eddig bármikor. A király maga ötezer gyalogost és kétezer lovast tudott kiállítani. A magyar hadsereg ilyen módon egyszerre több lett, mint eddigi létszámának kétszerese. Igaz, hogy viszont nem volt köteles, csak megszabott ideig fegyverben maradni. Most már végre számolni lehetett vele, hogy a korona csak hamar hazakerül.